Савин колектив – це третій курс філологічного факультету. Дівчата і хлопці а за три роки навчання здружились. Цей колектив безпорадним гуртом бродив від декана до парторга і просив, щоб Саву не відраховували. Саві було нікого, що колектив його любить і захищає. Але тебе буде наплювати. Цей індивід зробився некерованим тому вигонився з храму науки і культури. Mm -hmm. До свиней! Декани і безпорадно розводили руками. Нічого не можемо вдіяти. Сава вийшов з тролейбуса біля червоного корпусу і десь тут формувалась колона філологічного факультету. Щось заважало Саві просто піти до своїх. Став за автоматом із газ водою і перечекав, поки пройшли філологи. Сів на лавочці в сквері Шевченка і відчув, як йому тяжко. «Ідіть собі, ідіть! Треба ж і самому тут на лавочці посидіти!» Утішав себе Сава, стримуючи погорячілі очі. «Чому б мені не піти в будь-якій колоні? Ніхто мене не знає, не прожине. Сава приєднався до колони, незнайомі люди йшли, співали. Несли гасло, виконаємо, перевиконаємо, збільшимо. І так 50 років збільшують темпи на голому ентузіазмі. Комунізм ось-ось. Гасло про славу КПРС. Гасло хай живе українська радянська література, випищена партією. Сава читав «Вихолощена». Гасло за суцільну електрифікацію Сава читав русифікацію. У Сави був явно зіпсутий радянський зір. Спершу Сава надумав наздогнати колону філологів, а потім вирішив сам подивитись увесь парад. Тому він швидким кроком рушив до голови колони, сподіваючись звернути у якусь бічну вуличку, щоб самому вийти на хрещатик. Але скрізь стояли ланцюги солдатів, і бігти можна було лише в колонії. Понад колоною, що її тримали в залізних лищатах, численні ланцюги солдатів, які говорили російською мовою. А люди йшли за тими, які крокували попереду, і весело співали, захлинаючись святом і волею. А хто там, аж попереду? Савас згадав, що цивільну колону Ведуть військові з ракетами, бронемашинами і танками. «Так я ніколи не добіжу до голови колони», – подумав Сава. І звернув у вулицю Калініна. Прошмигнув повз першу шерегу солдатів і вже думав, що прорвався, але через 20 метрів стояв другий цеп. Сава звернув у під'їзд. Разом з Савою намагались просучитись через цей камінь до Хрещатика ще якісь хлопчики. Під'їзд був глухий. Саво подерся на триметрову цегляну стіну, виліз на ящик для сміття, схопився за гребінь стіни, видерся наверх і стрибнув, трошки стримавши себе руками. Потім переліз ще троє, трохи нижчих огорож, і вже вийшов із-за магазину українська паляниця на Майдан з головпоштою. Але Майдан був обгороджений машинами в два ряди, а між машинами стояло по п'ять міліціонерів. Пропускали вони лише за спеціальними перепустками. Військовий парад уже встиг сховатися за рогом голов пошти. Сава потерся трохи біля міліціонерів, перейшов до тої вулиці, з якої викликалась на майдан колона і приєднався до загального потоку. Сюди долинав гук військового оркестру, але на нього ззаду напластовувався оркестр якогось профтехучилища. Сава проходив понад тимчасовими трибунами, на яких стояв тимчасовий український уряд і військові з Київського військового округу. Ось вже 300 років продовжувалася тимчасовість українського уряду. І ніхто не знав, коли він стане просто урядом Української Народної Республіки. Поважні партійно-урядові товариші не утруднювали себе роботою вітатися з народом. Вони стояли, помахуючи долоньками, а очі їх були звернуті в безмежну даль, десь тут неподалік, вже накриті святкові столи,